היפוקותם! ג'וני? ג'וני? אתה ג'וני? כן? תיכנס לחדר חקירות מספר 1. מתי ייכנס? עכשיו, עכשיו, מחכים לך שמה חוקרים. כן. שלום ג'וני. שלום אדוני. שלום ג'וני! שש, מה אתה צועק פתאום? ששש, תגע, שב בבקשה. בסדר. אמרתי שב! מה זה, מה יש לך? תשמע, כדאי לך לשתף פעולה ולצאת מפה מהר. בסדר גמור. תסתום את הפה שלך, יתולעת מרכיבה, אתה קוראים לי להכיר! מה קורה כאן? מה אתה רוצה? למה אין פה שני חוקרים? זה בגלל הצמצומים. בדרך כלל בחדר חקירות יש שוטר טוב ושוטר רע. בגלל הצמצומים אני משחק את שניהם. מה אתה מסביר לו כל דבר? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כדאי שתספר לנו עכשיו את כל ה... תענה אתי נובל! רגע, תמסור לנו עכשיו את כל המידע למה נסעת שיכור ברכב מלא יהלומים ותמסור לנו שמות. לא תוציא ממני כלום! אהה! עזוב אותו! אהה! רחמנות עליו. אהה! עזוב אותו! אתה תשב אצלי, אתה תירקב בצדות! אתה תירקב בצדות! שנייה, שנייה, תן לי לנסות עוד פעם אחת. אתה מודה שנהגת ברכב גנוב? לא מודה בכלום! הוא תולד! אתה מודה שנהגת שיכור. לא מודה. אז למה כשעצרו אותך השוטרים ואמרו לך ללכת על הקו הלבן שבאמצע הכביש התחלת לקפוץ ולדלג? זה היה קו הפרידה מקווקו, עקיפה מותרת. נמאס לי מה תשובות המחוכרות שלך! תן לי את השמות של הכנופיה, איפה הם מתחבאים? אני לא יכול לעצור אותו. תן לי מידע! רגע, רגע, חכה, תסלח לנו לרגע. אני יוצא להתייעץ עם עצמי בחוץ. למה? בוא החוצה. אההה! יאללה, איזה שוטר משחק שני אנשים בבת אחת, אבל זה לא יעזור לו. נכון סמי? נכון ג'וני. אלי שמע איתך, אני פה, נזמן ילדה, גם אני פה ג'וני, אין לך יש? מעניינים בוף, כולנו פה, הכל מהחוץ, כן! כן! כן! כן! כשקט מישהו בא! אה! חשבתם שלא נעלה עליכם? יש ציטוט בחדר הזה! עכשיו אנחנו יודעים, אתה בעצם כנופיה שלמה! למה לא סיפרת לנו מההתחלה? עכשיו הוא עצבני. לא תתפסו אותנו בחיים! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני לא יכול יותר, תמשיכו בלעדיי! בזמן ההרקת את אחי! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תשבו ליד מוריס, תשלימו שולחן של עשר. אוקיי! יעקב, בואו נדבך מהר! טוב, קוראים לי, תכף אשוב. שלום מוריס. שלום. שלום מוריס! שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. אני רואה שקיבלת את כל יחידת החבלה. כן, משלמים לי פי שמונה, זה לא רע בכלל כל הקיצוצים האלה. ערב טוב לכל השוטרים! ברוכים הבאים לכנס השנתי של השוטרים! תודה, תודה, תודה. ועכשיו נתחיל בתוכנית האומנותית, ועכשיו יעלה הזמר הידוע, הכל עובר חביבי, בבקשה! שלום לכם שוטרים יקרים, בואו נשמע אתכם! אני רוצה להציג את חברי הלהקה, יובל! Shalom <laughs> <laughs>